Замъждяло светило 14-лекция от учителя неделни беседи. Девети том. 18 януари 1925 година София чете Натка Иванова. Тръст смазана няма да пречупи, и отлен светило замъждяло няма да угаси, до изведе съда в победа. Евангелия на Матей, глава 12 20 стих. Великото в природата е достъпно само за светлите умове, великото в Божествения свят е достъпно само за хора които мислят. Благородното в света е достъпно само за хора, които имат сърце. Възвишеният живот е достъпен само за хора, които имат свещена воля, аз я наричам Божествена воля. Има обикновени разбирания за повседневния живот. Има и необикновени. Обикновеното винаги свършва със смърт, а необикновеното винаги започва с живот. Под думите необикновен човек разбираме човек, който започва с живота, а под живот разбираме всички велики условия, които са скрити в човека. Може да има спор върху това, какво нещо е животът, какво е неговото проявление, но върху самия живот не може да се спори. Много често хората запитват за произхода на живота. Как е произлязал той? Животът няма никакъв произход. Той има начало, но началото не е произход. Когато кажем, че водата извира от някой извор, изворът е само началото на тази вода, но той не е нейният происход. Тя се проявява там. Къде се образува животът, не знае никой. Даже и най-великите умове, даже и най-великите учители не знаят нищо за происхода на живота. Това е една загадка. Човек може да се занимава с този въпрос, да запитва какво, що, това му е позволено, но да мисли, че ще разреши великата загадка на битието, не е в състояние. Ако хората биха разрешили великата задача на живота, те биха се само унищожили. Вие може да ми зададете въпроса. Защо да не разрешим една велика задача? Хубаво, опитайте да я разрешите, но аз ще ви приведа един пример, една аналогия, за да видите в какво положение ще се намерите. Там някъде има една голяма бомба, като тия, които слагат в морето която съдържа около стотина килограма пироксилин. Представете си, че тя е изхвърлена на брега, а вие искате да разрешите тайната, която се крие в нея, и започвате да я чоплите. Какво ще стане? Ще я възпламените. Мислите ли, че като я възпламените, ще разрешите въпроса? Не. Бомбата ще се пръсне. И какво ще научите? Всички, които са наоколо, ще бъдат избити. Когато хората искат да разрешат въпроса за живота, какво ги интересува? Искат да разрешат какво е животът, как трябва да се употреби, какъв е неговият происход. Животът. Проистича от Божията любов, а любовта проистича от духа, но това са само думи, които не разрешават въпроса. Как проистича животът от любовта? Това никой не знае. Как проистича любовта от духа? Това никой не знае. Ние можем да знаем нещата от части. За да можем да разберем великото в природата, трябва ни съответстващ език. Ученият не може да говори на прост език. Защо? Аз взимам думите прост език в съвсем друг смисъл. Съвременните хора казват, че едно време имало тайни, а сега няма, едно време... Най-учените хора говорили на особен свещен език, а сега вече се говори на език, който всеки може да разбере. Не е така. Математикът говори на един свещен език. Кой е онзи, който го разбира? Геометрикът говори на един свещен език. Кой е онзи, който го разбира? Като влезеш в областта на геометрията, ти ще се объркаш. Съвременният химик говори на един свещен език. Има си свои формули х 2 CH2O. Как ще разберете тия формули? Е, ако съвременните учени говорят на един свещен език, защото трябва да говорят така, това не са ли тайни? Аз наричам свещен необикновения, разбрания език, а обикновения наричам неразбрания език в живота. На последния език ти не можеш да говориш тъй, като в математиката, можеш да го обтягаш и тъй, и тъй. В този език можеш да обърнеш внимание на запитаята. Защо не е сложена на едно място, а на друго? Хората мислят, че всичкото съдържание е в запитаята. Смисълът не е в запитаята. Аз мога да напиша едно писмо без никакви запитай и да има смисъл в него, а мога да напиша писмо пълно с запитаи и да няма смисъл в него. Ако ви говоря на един особен език. Например, казва ви Хауш Бънзут, Хаша Маим. Какво ще разберете? Ще попитате. Какво означава това? Нищо не означава. Това, което човек не разбира, не означава нищо. За онзи, който разбира, означава нещо, но за вас нищо не означава. Няма какво да го тълкувам. И тъй, Ние идваме до свещен език на духовния свят. Книгата, в която е писано на този свещен език, аз наричам свещена книга. За да разпира свещеното писание, човек трябва да има в себе си един ключ за тия символи. Той ни трябва да се изпъва от запитайте. Еди, коя се запитая, къде трябва да се постави. Този свещен език, на който са писани божествените неща, е строго определен. Няма по-хубав език и всички, които живеем на земята, се стремим към него — и англичани, и французи, и германци, и китайци, и японци. Ако разчленявате съвременните езици, ще видите, че основните срички във всеки език са едни и същи на вид, но има едно различие. Сега няма да се спирам да разчленявам езиците, но ако вие преведете всеки един език в неговата първична основа, ако вземете, например, английския, тъй богат. Едва ли ще намерите в него повече от 250 думи с различни корени? От всеки корен може да са произлезли 100, 200, 500, 1000 думи. Много ли е това? Не. Значи могат да го научат и децата. Ще кажете, как е възможно всички езици да са произлезли? От един и същ корен. Ще ви кажа. Посейте една семка, която тежи едва няколко грама и ще видите след това, как тази семка ще ви даде толкова листа, толкова разклонения, толкова клончета. Хората и сега може да спорят, но питам, къде беше скрито всичко това? Отвън ли дойде? Не, имаше нещо скрито в тази семка. Първо образът беше в нея, а при посаждането си тя доби материалите, които и бяха необходими, за да изрази своите идеи. Когато един машинист измисли нещо, идеята, която е измислил, е скрита в неговия ум, а материалите, които са му необходими, за да направи проекция на своята идея в физическия свят, той взима от света. Следователно и ние сме една проекция. Някога сме били в пространството като мисъл, като идея, и след това в нашия дух се е явило едно желание да слезем долу, да се явим като една проекция. Ние сме събрали материал, съградили сме тялото си и, както виждате, сега сме се събрали тук, на земята, в този салон. Как сме се проектирали? Върху това няма да говорим. Вие ще кажете, това са философски работи. Не, това са необикновени работи, това е работа на великите умове. Които идват да работят в света, това е работа на духа. Казвате — е, философията на живота е обикновена работа. Питам — вие научихте ли тази философия? Философията на живота седи в яденето. Научихте ли яденето? Вълкът яде по един начин, мечката по друг, пеперудата. По трети, кой обаче е най-здравословният, казват, че човек се отличава от другите животни по яденето, нямало друго животно, което можело да си готви. Действително, този факт може да означава известна култура, но това, което е отличава човека, не е неговото ядене, яденето е само условие. Под думата «човек» ние разбираме един синтез, един извод на всички предшестващи форми, на всички предшестващи животи. Човек е плод, извод на всичко, което съществува сега и в растителния, и в животинския свят. Унези, които не разбират това, ще кажат. Това са дървета, онова там са животни. Сякаш в живота на растенията и животните отсъства благородното. Не е така. Във всяко животно има нещо неопетнено, има един божествен, неопетнен живот, но животното не го знае. Във всяко растение има един обикновен живот който се проявява, но има и един необикновен, който не се проявява. Следователно, когато един учен дойде на земята, започва да изучава необикновените неща в живота, и в растенията той вижда един необикновен живот. Сега аз ще пристъпя към прочетения стих. Тръст. Смазана няма да причупи. Под думата тръст Христос подразбира слабите хора в света, които са като деца, които още не могат да мислят, които още не са застанали на своите крака. Тръст, смазана няма да причупи означава, че няма да им даде изведнъж такова знание или такъв живот който може да ги развали, той ще им даде това, което съответства на тяхното развитие. Няма да смаже никого, ще им даде живот, какъвто могат да носят, ще се погрижи за всички. И отлен, лен светило мъждяло, няма да угаси, значи, че колкото и да е слаба мисълта. Светилото, т.е. колкото и да е малка интелигентността, която човек има, няма да се угаси. В сегашните религиозни системи има един култ, който съществува от хиляди години. Те всякога са се опитвали да огасят божественото в човека. Всички религиозни системи... Си служат с заплашванията на властта. Те са представили божествения свят, такъв, какъвто не е, заплашвали със света с ада. Има ад, но Бог не е създал ада. Има и рай, но Бог не е създал и рая. Като казвам, че Бог създаде рая, Подразбирам, че Бог създаде нещо много по-велико от него. Раят е само една външна обстановка на нещата, а от Бога излезе нещо много по-велико, отколкото човек може да разбере и да си представи. Да отидеш в рая, значи да отидеш на едно място, където няма страдания, да отидеш в ада. Значи да отидеш на едно място, където има мъчения, страдания. Откъде излезе раят? Когато двама души се обичат, нали има рай за тях? Откъде излезе адът? Когато двама души се измъчват, нали има ад за тях? Питам. Кой създаде рая? Вие. Кой създаде... Ада, пак вие дадохте условия на Бога да се прояви вътре във вас — това значи рай. Спъвахте Бога в себе си — това значи ад. Какво означава раят? Всички божествени условия, които дават възможност на човека да се освободи от ограничаващи условия, да освободи човешката душа от нейния затвор. Сега, например, има вярващи, има и учени, но каква е целта на съвременната наука? Ученият иска да стане учен, да напише някое видно съчинение, но ако желанието на този човек да напише съчинение е такова, както когато някому се прииска да се опече една кокошка, каква е разликата между този човек, който иска да опече кокошката, и онзи учен, който иска да напише една книга? Това, което той напише и представи на света, ще повдигне ли човечеството? Това е важното. Сега всеки човек трябва да изнесе нещо от себе си. Срещам някой и казвам. Аз съм голям грешник, нямам нищо добро в себе си. А, нямаш нищо добро, това е лъжа. Като казват така, тия хора ни говорят истината. Те имат да дават, но казват. Нямам и пет пари. Не, ще си кажеш истината. Имам пет хиляди лева, скътани някъде, но ми трябват за мои нужди. Казваш, аз съм голям грешник, че си грешник, това е вярно, но, че нямаш и пет пари, това не е истина. Животът, който Бог е вложил в теб, е един капитал и ти трябва да работиш, имаш също и ум, който трябва да работи, Те те пратиха на земята, за да работиш. Днес мнозина взимат предвид живота на Христос и го величаят. Казват, Христос беше такъв, унакъв. хвалебствени песни му пеят. Гърците имат такива слова, които държат като надгробни речи, когато някой умре, започват от единия до другия край, че покойникът бил такъв, унакъв. Само хубавото изваждат за него. Казвам, вярно е, действително е така, добре е да се говори за умрелите все хубави работи, но за кои умрели? Аз говоря хвалепствени слова само за хора, за които злото е умряло, не съществува. За такива мога да кажа много хвалепствени песни и слова. Но за унези, в които доброто е умряло, а злото живее, каква хвалепствена песен мога да изпея, какво хвалепствено слово мога да кажа. Но да се върнем към основния принцип на живота. Всеки от вас иска да бъде щастлив, всеки от вас иска да реализира нещо, може да бъде щастлив. Може да реализира желанието си. Индивидуалният стремеж на душата е на мястото си, а методите, които съвременните хора полагат за това постигане, се различават. Много хора вярват в късмета и в нищо друго. Майката вярва, че ще се роди някой ангелче, а това вярване не се сбъдва. Действително, Ражда се някое ангелче, но без криле. Вие вземете основния закон на живота и не се лъжете. Вълкът не може да роди овца. От риба пеперуда не може да стане. И от сом човек не може да стане. Учените могат да говорят, как се е преобразувал сомът. И аз мога да преобразувам този сом, ако е за преобразуване, лесно може да се преобразува. Ние подразбираме, че материята, от която човек е направен, се различава от материите на всички други животни. Формите, от които е направено всяко животно, са от едни специални сили от една специална материя, следователно тази материя не може тъй лесно да се трансформира. Не само това, но като наблюдавам хората, виждам, че всеки един е направен индивидуално от специален род материя. И като наблюдавам двама души, виждам, че и те не са еднакви. В някой има вложено повече злато в кръвта, в други има повече сребро, в трети има повече желязо, в четвърти има повече мед и така нататък. Ще кажете, каква разлика има в това, че някои имат повече злато? Голяма разлика има. Наистина, това злато не е повече от една... 10 милионна част от милиграма, но то оказва влияние върху характера на човека. Учените казват, че при изследванията, които са правили върху кръвта, не са намерили никакво злато. Ако те чакат да открият това злато, звездните, които имат, никога няма да го открият, но има в кръвта на някои хора. Една 10 милионна част от милиграма живо злато. Това злато е мощно. Има известен род материя, която, ако бихме имали в кръвта си, бихме вършили чудеса. Има съвремени учени, напреднали в своята мисъл, които казват, че първичната материя от която е създаден светът, е била хиляда пъти порядка от тази на водорода. Първичните сили, които са функционирали в тази материя, са били тъй мощни, че ако днес би могло да се придобие само един грам от тази материя, би трябвало всички фабрики, които съществуват в света, да работят цели 3000 години, ден, и нощ. Според тази теория, ако ме запитате, защо животът е толкова дълъг, ще ви кажа следното. Вие трябва да живеете още 3000 години, за да придобиете не един грам, а само една 10 милионна част от милиграма. Тогава ще бъдете гений, който ще може да напише нещо мощно в света. И думата му ще бъде силна. Някой казва «Аз повярвах в Господа». Да, ти повярва в Господ, но цели три хиляди години трябва да работиш, за да придобиеш нещо от тази първична материя на божествените сили и да можеш да се проявиш като човек. Някой казва Духът може да направи всичко от мен. Чудни са хората. Престани да мислиш какво може да направи духът. Духът всичко може да направи, но ти какво можеш да направиш? Ще кажете. А ти какво можеш да направиш? Ето какво мога да направя. Най-първо ще взема пръст, после ще я мачкам. Тъй, както един гранчар, мачка глината, от която прави гранци. Ако тази пръст има съзнание, ще каже, какво иска този човек от нас, защо ни разедини на толкова хиляди частици. Аз мълча. Казвам. Почакайте, донесете малко вода. Като сложа вода... Между тези частици споявам ги, правя от тях едно цяло тяло. Те ме питат, защо ни натъпка, защо направи от нас един такъв буламач, че изгубихме своя индивидуален живот? Не е ваша работа, ще чакате. Вземам това тесто, слагам го на едно колело. Казват. Какво се движи там тази ръка? Не е ваша работа. Гледам, тия частици вдигат шум. Една излезе навън, друга след нея. Казват. Как философия имаме ние? Не искам да знае нищо от вашата философия. А после какво ще ни правиш? Вземам ги. Изнасям ги на слънце. Защо? Ще ги запознае със слънцето. Чакайте още малко, печени ще има сега. Запалвам своята пещ, слагам ги в нея. Какво става сега с нас? Казвам, за да се повдигне човек в света, първо трябва да го пресеят, после да му насипят вода. Да го тъпчат, да го сложат на колелото, да го сушат на слънце и най после да го пекат в пища. След това казва, какво предназначение имам? Ще те поставя на служба, ще те направя хубава ваза в двореца на един княз. Той ще те постави на масата си и в теб ще сложи. Едно хубаво цветенце. Ще те питам, доволен ли си сега? Много съм доволен от своя господар. Внимавай тогава да не се изчупиш, защото ще те изхвърлят навън. Разбрали? Разбрах. Това е великият закон в света, през който ще минат всички души, всички вие. Сте слушали тези работи, но идват много проповедници и ни казват, че има лек път. Не е така, няма лек път, ние ще минем през най-страшните изпитания, каквито човешкият ум не може да си представи. Не се лъжете да мислите, че този път е лек. Тукашните страдания са нищо, и всички герои на човечеството, онези, които завършват своята еволюция на земята, слизат долу в ада, оттам минават, но огънят там не ги изгаря. И Христос слезе в ада, мина от едната страна и излезе през центъра на земята. Той знаеше... Всички тайни. Някои питат, какво е скрито в земята? Може да знаеш какво е скрито в земята. Ще те сложат на кръста, ще ти заковат два гвоздия на ръцете и краката, после ще те свалят от кръста и ще те сложат в гроба, и ако си отонези, които могат да възкръснат, ще научиш тайните на земята. Земята ще разкрие своите тайни, тя не е толкова страшна и има велики богатства, скрити в себе си. Аз си представам земята като онзи велик божествен цвят, и колкото и да е опоручена, както мислят някои, тя разкрива този цвят само на възвишените души, крие свое божествен нектар. Само за тях. Всеки трябва да слезе, да пие от този нектар и да му кажат — Ти си от достойните деца на Бога. И тогава, с тази придобита велика материя в себе си, човек се качва към невидимия свят и започва отново онзи необикновен живот. Следователно пред нас седи. Едно велико бъдеще. Някой казва, «Да бъда религиозен, Да бъдеш религиозен е един етикет, Ама да бъда българин, Да бъдеш българин, Е един етикет. Ама да бъда англичанин, Да бъдеш англичанин е един етикет. Това са все имена, които дойдоха по-късно. Едно време имаше египтяни, и те бяха велик народ, имаше асирийци, те бяха велик народ, пред тях имаше други, още по-велики култури. Това са все имена, с които човек се зове, но в света има само едно име, с което може да се назове, той е човекът на мисълта, наречен Манас. Той трябва да разбира законите, да знае какви са неговите тела, неговите облекла, а не само да знае какъв е неговият мозък. Трябва да знае каква е онази първична материя, в която функционира мисълта. Всяко наше желание, всяка наша мисъл могат да напредват в света, само когато се добива божественото. То се отличава по това, че когато човек го има, изпитва една малка радост в душата си, както се радва бедният човек, когато му донесат една турбичка с злато. Човек... Когато има божественото, като погледне в себе си, радва се, знае, че има една неизменна валута, има нещо ценно, за което може да работи. Това е първият живот. И човек трябва да знае, че животът, това, което Бог е вложил в нас, е един велик дар, който... Имаме за сега. Любовта не е още като дар в живота ни. Тя е само условие. Идва и се заминава и подкрепя само великия живот в нас. В великия живот пък се проявяват подсъзнанието, съзнанието и самосъзнанието. Това е човекът, но се проявява още и свръхсъзнанието. Той е бъдещият човек, възможностите, които са скрити вътре в този живот, какво трябва да стане от човека. Затова всеки един трябва да развие в себе си всички възможни сили, които са скрити в него. Той не трябва да чака своето спасение отвън, той е вътре в него. Божественият закон работи във всеки човек за неговото спасение. Ти имаш едно желание. Помислил ли си, как е дошло в теб? Ти имаш една мисъл. Помислил ли си, как е дошла в теб? Ако е дошла от великата душа, работи върху нея. Някой казва — Бог. Говори на душата ми, — Духът Божий може да направи всичко от мен. Да, Бог от хиляди години насам говори на хората по разни начини, някои са го разбрали, някои не са. Ако ти си от тези, които разбират, започни задачата, не се обесърчавай. Не обръщай внимание на обкръжаващата среда. Ако онова гърне, което се пече, обръща внимание на огъня, от него нищо няма да излезе. То трябва да се мачка, докато стане пълно сцепление между частиците му, и трябва да се пече, докато съзнае, че не може да изгори, а само се пече. Печенето е необходимо, за да придобие едно ценно качество. Следователно, ние сега сме в божествената пещ, не бойте се, няма да изгорите. Не подразбирам такова печене, както се пече пуйка в огъня. Не, в божествения свят се пекат само живите неща, като се опекат, те добиват... Още по- мощен живот — тия, които се пекат там, не умират. Сега мнозина от вас искат да заместят живота с любовта. Не, любовта е сила, която разрушава. Който е добил много любов, се е разрушил, тя има много силни вибрации. И може да се издържи за много малко време. Всички млади и стари, които имат работа с любовта, се разкашкват, щом дойде тя, и казват — аз не мога да мисля за нищо. Защо не могат? Защото в тях няма сформирани именно тези органи, чрез които любовта може да се прояви, най-първо човек трябва да се прояви и тогава ще дойде онзи вис живот, онази възвишена любов. Писанието казва Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син в жертва, за да не погине всеки, който вярва в него. Апостолът пък казва ‒ не обръщайте внимание на този свят ‒ образът на този свят прехожда. Тук имаме едно противоречие ‒ как е възможно Бог, който толкова възлюби света, да пожертва сена си именно за такъв свят, който прехожда? Какво значат думите? Образът на този свят прехожда. Бог толкова възлюби този свят, че го изменя, обработва го. Божията любов изменя образа му. Някои тълкуват тия думи в смисъл, че този свят ще се развали. Не, няма да се развали, но ще се преобрази. Ще се измени, ще се поправи. Някои казват, че Бог ще накаже хората. Не, няма да ги накаже, но ще ги направи по-добри. Кой е онзи гранчар, който не наказва своята пръст, от която ще направи един предмет? Кой е онзи скулптор, който не наказва своята статуя? Кой е онзи музикант, който не наказва своето произведение? Всички наказват. Следователно, мощното седи в нашите мисли, в нашите желания, а те не са вложени в нашето тяло, тъй както е наредено. То е само едно условие, при което животът се проявява. Вие имате една съвременна инсталация. Бутнете бутончето и кружката веднага светва. Питам, тази светлина сега ли се образува или е била вътре в жицата? Не, всички жици, всички бутончета са само условия, за да се прояви тази енергия. Тук има едно съчетание на сили, което един интелигентен дух е използвал. Той прикарва тази сила по малка нишка и тя се проявява като светлина. Следователно, ние ще се възползваме от една малка нишка, ще бутнем едно малко бутонче и енергията на живота ще се прояви в нас като топлина и светлина. Ние трябва да бъдем внимателни, да не би тази наша инсталация да се повреди. Знаете ли колко струва, докато се създаде такава сложна инсталация, каквато представлява човекът? Ще кажат някои — е, майката се мъчила, докато родила детето. Дали се е мъчила майката или не, не зная, но знаете ли колко същества от умствения свят са се мъчили, докато се роди това дете в света? Аз казвам, че умственият свят е една възвишена страна от живота на ангелите. След това, като е слизал този човек надолу, знаете ли колко същества? От останалия свят са се мъчили, докато му създадат тази останала форма. Колко същества са се мъчили, докато се образува една форма от тази необработена сурова пръст. И най-после ние виждаме този човек в своя последен стадий, в своята пълна форма. Това не е последната форма. Това е само една черупка, която един ден ще падне и от нея ще излезе онзи красив орех, който като се посее в земята, един ден ще поникне като голямо, величествено дърво. Или пък от тази черупка ще падне една семка, която като се развие и поникне, ще покаже своят цвят и аромат. Онези, които се занимават със свещеното писание, ще кажат ‒ човек трябва да се обърне към Бога, да се покае и да се новороди. това са само състояния на живота. Да се новороди човек не значи, че неговият живот още сега трябва да се създаде отново, но животът му... Първо трябва да се прояви. Онези, които не разбират писанието, изваждат най-криви заключения. Какви са последствията от това? Когато истините на всички учени в света, били те религиозни, окултисти или каквито и да са, не са верни и човек възприеме една от тях, след 10-15 години, в него настава реакция и той започва да се съмнява. Съмнението е признак, че животът, който е вложен в нас, изисква едно по-високо изявление. Детето в първо време казва на майка си — «Мамо, искам да отида на училище да се уча» и майката го изпраща на училище. Не минава много време. И то става недоволно от училището. Ние трябва да учим. Учим, но идваме до едно положение, че се възгордяваме. Защо е така? Казвам, знание, което не е истински предадено, възгордява. Паметарство го наричам аз. То не може да се използва разумно. Дятото... На един американец умрял, има оставил наследство от 36 милиона лева в злато. В това време американецът бил някъде на Запад, учел. В Америка обаче, той бил нещо като нашите воловари и като придобил богатството, не знаел как да го използва. Давал голяй, ял. Пил, изхарчил всичко и след 6 месеца казал ‒ не ми трябват пари. Качил се на коня си и се отишъл на село. Какъв смисъл има такъв живот с пари? Хората на земята не приличат ли понякога на такъв човек, който изхарчва живота си? Казват ‒ е. Да си поживеем малко, ние сме млади, и старият дава огощение, и младият дава. После, като осиромашеят, казват, — остаряхме вече, в нас останаха само стари кости, ще се мре, и такъв човек мисли, че е умен, казвам, да, остаряхте. Защото изхарчихте богатството си. Аз съм срещал в България някои стари, които казват ‒ «Ех, синко, сто годишен съм вече, много ми е патила главата, да знаеш само». Казвам ‒ «Дядо, я ми кажи нещо, какво си научил от живота?» И той започва ‒ «Нищо, синко. Нищо не научих, Казвам му. Ти сега отиваш някъде, знаеш ли си пътя, като си живял сто години, поне прочети ли нещо от книгата, къде отиваш? Е, не знае, синко, като вмъгла съм, много ядох и пих на земята, нищо не зная за онзи свят. Задигнаха книгата, да са живи поне. Младите. Един ден младите, като остареят ще кажат, да са живи младите. Да са живи кои млади? Да са живи у нези разумни, необикновени млади, да са живи у нези разумни, необикновени стари. Това разбирам, казва Христос. Тръст смазана няма да причупи. Защо? За да се насърчи всяка душа. В нас има един аристократичен дух. Срещнеш една бедна душа, служи я на мястото й и кажи, Бог е вложил в теб нещо много хубаво, мощен живот има в теб, много нещо може да стане от теб, ще вярваш в Божественото. Ще дойдат страдания, но божественото в теб е по-силно, отколкото всички страдания, и ти ще се повдигнеш. Ние започваме. Тези млади са глупави. Като дойдем до старите, казваме. Старите са обезумели. Младите са глупави, старите са обезумели. Къде е животът? Не, младите започват с силния, с разумния живот, а старите с какво започват, на тях е свойствена мъдростта. Те са придобили нещо от живота и трябва да покажат на младите пътя, по който да вървят. Като казвам, че трябва да вярваме в Бога, подразбирам съвсем друго. За да вярвам в Бога. Аз трябва да отворя своята душа. не разбирам обикновено вярване. Има един особен начин, чрез който умът може да се отвори, чрез който може да се възпита и трябва да се заемите, да работите реално. Има един особен начин, чрез който сърцето може да се отвори. Кога? За всяко нещо има определено време. Има един изкуствен начин, по който хората заставят някои цветове да се отворят без време. Не, всяко нещо трябва да цъфне на своето време. Човешкият ум трябва да се отвори на време. Човешкото сърце трябва да се отвори на време. И най-после човешката душа също трябва да се отвори на време. Сега всички търсим богати резултати, наследства, изведнъж да придобием тази сила. Може да дойдем до заключенията на Павел и да кажем, че еди кои си са прави, еди кои са криви. Но всички трябва да се учим от природата, тя е една велика настойница, затова методите, които употребява, ще ни доведат до истинските начини на нашето възпитание. Има известни методи, които сме възпрели от нея, но сме ги изопачили, а природата може да ни даде ценни методи. За нашето умствено развитие и за нашия духовен живот. В този истински живот ние ще разберем вътрешния смисъл на радостите и скърбите. Чрезмерните радости в живота винаги носят чрезмерни страдания и чрезмерните страдания винаги носят чрезмерни радости, но и двете състояния са неестествени, защото и радостта е сила, и скръпта е сила. Някой казва — много страдам. Какво от това? Скръпта е сила. Знаете ли от какво проистичат страданията в нас? Всички мисли. Всички желания, на които не сме дали възможност да се проявят в миналите ни съществувания, сега произвеждат страдания. Те са един напор, на който не е даден път, и вследствие на този напор се произвеждат страдания. Следователно, ако не дадеш условия напорът в теб да се прояви, всичко, което днес ти създава радост и веселие, утре ще произведе страдания, и тогава ще разбереш, кога не си дал възможност в теб да се проявят всички божествени мисли и желания, кога си им противодействал. Няма нищо по-хубаво от това. Да бъдеш тъй отзивчив към всички твои най-малки божествени мисли и желания, както са отзивчиви малките деца. За това казва Христос. Ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие. Истината и малките деца я разбират. Животът. И малките деца го възприемат, мъдростта е достъпна именно за малките деца. И казва още Христос, — укрил си мъдростта от този свят, а открил си я на младенците, не на младенците, а на онези, които изпълняват Божия закон, тях очакват великите възможности. Сега всеки от вас казва да стана първ министър в България, че за теб Господ е определил много по-висок пост от министър в България. Виждам, че Господ ти е определил да станеш управител на една цяла планета, дал ти е псевдоним и под това име ще работиш, ще правиш своите изчисления. Питам, за кого е тази планета? За Еди Кого си. А ти, бедният, седиш като някой пленник в България, чакаш реда си, да станеш министър. Защо? Искаш да осигуриш живота си. Чудно нещо. Най-голямата глупост, която хората сега вършат, е, че искат да се осигурят. Долу осигуряването. Това е велико заблуждение. Бог е свързал нашия живот със себе си. Той е вложил великия живот в нас. Ние сме осигурени. Осигуряването не е нещо сигурно. Не мислете, че ако имате 5-10 милиона лева в банката, сте осигурени. И вие ще умрете тъй, както и онзи, който няма пари. И без пари, и с пари човек пак умира, само че онзи, който умира без пари, знае истината, че без пари се умира, а онзи, който има пари, знае истината, че и с пари се умира. Чудни са хората, като казват. Чей кой си умрял от глад? Не умря от глад, приятелю, но умря, защото не знаеше, как да яде. От незнание умира този човек. Лишил се е от условията. Аз често съм привеждал един пример за случая и сега пак ще го приведа. Лежи богат човек болен, но пълен с милиони. Готови пари в банката, лежи той и изрежда, печена, хубаво за червена кокошчица ми се яде, после хубава супица от тази кокошчица, че след това старо червено винце ми се пие. Доставя му се всичко, каквото душата му желае. Но гледа той, горкият, Бог заключил стомаха му. От нищо не може да си хапне, иска да го научи на своя велик закон. — Защо не ядеш? — запитват го. — Е, не ми се иска. Гледа, гледа горкият човек и от глад умира. Значи отгоре му повеляват да не яде, но и бедният човек също умира. Лежи и той болен и си казва. Е, да има една кощица, да има малко винце, да има, но нищо няма. Ех, как е създал Господ света, да съм някой богаташ, нямаше да умра, но нали съм беден, осъден съм на смърт. Сега всички хора пидат, как ще се поправи светът. Съберете на едно място и бедния, и богатия, които умират. Богатия да каже, ето, братко, аз имам всичко, но не мога да ям. Ти пък нямаш, за това яш колкото искаш. Нека и двамата се убедят, че не само с хляб може да се живее, но и с всяко разумно слово което е вложено в човешката душа, което изтича от човешкия дух. Ние трябва да се освободим от това робство, което съществува в нашия ум, че трябва да осигурим живота си. Ние сме осигурени и щом сме осигурени, като видим брата си, трябва да му се зарадваме. За какво? За онова великото, божественото, което е вложено в него. Аз съм на мнение, че ние, за да се познаваме, не трябваше да гледаме с нашите очи. Щом гледаме с очите си, които имаме, веднага ще влезем в биля. Защо да не се гледаме? Я погледни онази млада жена, която се е оженила наскоро. ‒ Какво ще кажи мъжът ти? ‒ Ще ти каже ‒ господине, кой ти даде право да гледаш очите на жена ми, веднага ще те спъне. ‒ Ако се затвориш очите и през затворените си очи виждаш нейните и разсъждаваш върху тях, той ще ти каже ‒ сляп ли е този? ‒ Да, сляп е. Горкият човек, ела малко у нас да разсъждаваме. Така този човек е безопасен, защото няма да вижда жена му. Радват му се, огощават го, но ако дойде онзи пророк да му отвори очите, ще кажат. Не искаме човек с отворени очи. Вън! Изпъждат го. Затова казва Христос, че човек трябва да се отрече от всичко, подразбирам, че трябва да затвори очите си за всичко материално, не трябва да вижда. Ние трябва да затворим очите си за света в нас, а нека да дадем ход на външния свят, нека се радваме, че той работи. Ако богатите нямаха тия къщи, знаете ли какво? Щеше да бъде, в горите щяхте да ходите. Така, както е устроен светът, нека се радваме на това проявление, а ние, като хора на великото божествено учение, трябва да знаем, че имаме да разрешаваме по-велики задачи, имаме по-високи цели. Ти се се влюбил, няма това е разрешение на задачата. Ако си се влюбил, това е само един момент от разрешението на задачата на твоя живот. Ако трябва да се влюбиш, трябва да се влюбиш във великия извор на живота, който дава разрешение на задачата ти. Ако трябва да се влюбите, в какво трябва да се влюбите? В вашата, вощена ощена свещ или в слънцето? Слънцето ще ви даде и светлина, и топлина, а вашата вощеница ще ви даде само малка светлинка. Вощеницата ти ти ли я направи? Пчелите я направиха. Ти взе малко восък от пчелите, направи я и казваш: Да е жива вощеницата ми! Че как може да е жива? Да съм жив аз, да, да са живи децата ми, приятелите ми, да е жив българският народ, да са живи англичаните, французите, всички народи, всички добри хора на земята, да са живи всички учени, всички хора, които вършат волята Божия. Хауш бън зуд какво разбрахте? Не мога да ви го преведа, пък и няма защо да ви го превеждам. Когато ние ви говорим за Христа, подразбираме проявлението на великия живот в света, който сега се влива и повдига човешките души от падналото състояние, в което се намират. Разкрива в тях съзнанието и дава подтик към нов истински живот. В цялата сегашна култура има едно разнебитване, едно пресяване. Ние се страхуваме от това, но то не е страшно. Разнебитването се дължи на великия живот, който сега се проявява и пречиства всичко. И ние трябва да се радваме на онова, което става в света. Не се радваме на страданията на хората, а за онова велико, което се върши. Аз не се радвам, когато пекат някого, но се радвам, че в него става печене, сцепление на частиците и от него ще се направи един красив съд. Аз се радвам на онзи, който разсъждава хубаво, че ще стане един велик човек, с когото ще можеш да разминиш две думи. Радвам се на една искрена душа, защото в нея има свещена мисъл, свещено желание, на което ти можеш да разчиташ. Свещеният — Божественият живот. Изисква от нас да бъдем верни. На кого? Вярност към Бога. Ще приведа думите вярност към Бога, вярност към Великия, безграничният живот, който дава всичките блага. Под думата Бог хората разбират нещо физическо, външно. Не е така. Ще ви приведа един пример за да хвърля малко светлина върху предмета. Често малките неща в света стават причина за спънки в нашия вървеж. Уилмор, това бил псевдонимът на един писател, работил цели 20 години върху една своя научна теза. При него постоянно била дъщеря му Мария Блу. Той я е обичал, имал доверие в нея. Всички свои рекопи се заключвал и ключът давал на дъщеря си, за да пази. При него често идвал един от учениците му, Симон Бели, който се е влюбил в дъщерята и един ден и казал: Ако ти, действително ме любиш, ще ми направиш една услуга. Ще ми дадеш тайно един от ръкописите на баща си, без да знае той. Аз само ще го прочета, надявам се, той да хвърли светлина в моя ум върху известни въпроси. Тя се замисля и казва ‒ не мога да направя това ‒ тогава не ме обичаш, обичам те. Нали любовта казва, че трябва да се жертваме? Най-после тя се съгласява. Дава му един от ръкописите. Ако ние се жертваме за един, за двама души, това любов ли е? Не, това е една слабост, както във всички хора. Този ученик, Симон Бели, взима ръкописа. Напечатва го в едно видно списание като свое произведение и се подписва под него. Уилмор вижда напечатано своето произведение, подписано от еди кой си автор, и веднага един удар в сърцето го парализира. Питам сега, дъщерята постъпи ли разумно? Не. Този ученик постъпи ли благородно? Не. Ние сме от тези Симоновци, които като вземем Божественото, веднага слагаме името си, изнасяме го като свое. Каквото напишем, подписваме се отдолу, казваме ‒ това съм аз, това, което си написал което си открил, е на Уилмор. Не е твое. Велики сили от природата са работили върху него. Затова, когато напишеш нещо, не слагай името си. Когато дойде Христос, сложи ли името си някъде? Никъде. Разбира се, аз не засягам писателите, но казвам, вие, хората, които имате живота, считате, че е ваш. Слагате ли си името под него и казвате, че имате право да разполагате с този живот, тъй както разбирате. Не. Великото, благородното в нас изисква да употребим живота си за онова, за което сме предназначени. Всеки може да развие мощните сили в себе си. Спасението на човека е вътре в него да развие вътрешните си сили. Щом се спаси един човек, веднага идва отзвук и във всички други души, щом ти повярваш в Божественото, което е в твое живот, всички други души. Са разтворени и се притичват да ти помогнат. Обичат те. Всички трябва да вярваме в Божественото. Щом повярваме, това значи да създадем единство в живота, да си подадем една ръка един на друг. Това значи да приложим методите, начините за постигане на Божественото в нас. Първото нещо, което ви предстои, е следното. Всеки от вас трябва да се запитат, дали е дал ход на божественото в себе си, развил ли го е. Ти четеш някой писател, но забравяш, че и сам имаш нещо божествено в себе си, твоята душа, на която не си дал възможност да се прояви. Взимаш една роза, радваш и се, усещаш нейния мирис, доволен си от аромата й. Кажи си, не трябва ли и аз, като нея, да цъфна, да придобия този аромат? Дойде ли пролет, всички трябва да цъфнем. Второто положение е всички да завържем, и третото... Всички да озреем, и когато дойде Господарят, великият, мощният, който е вложил великия живот в нас, отплуда ни трябва да познае, че действително сме работили с онези методи, с онези сили, с които Той ни е дарил. Казвам, няма нищо по-хубаво в света от това. Тайно в душата си да бъдеш верен на Бога, и за Бога се казва, че Той е истинен и верен в своите постъпки. Следователно, нека всички сложим в ума си мисълта, да бъдем истинни и верни на този първичен живот, който е вложил всичко в нас, за да се прояви божественото и да се освободим от сегашните незгоди в живота. Този е пътя, по който народите, индивидите и душите ще могат да извоюват своята бъдеща свобода. Това е божественият живот. И казва стихът, Тръст смазна няма да причупи. Това значи че и най-слабите хора няма да бъдат причупени, няма да бъдат смазани, но Бог ще ги повдигне, и отлен лен светило мъждяло няма да угаси, докато изведе съда в победа. Това значи, че умовете и на слабите няма да угаси, слабите ще станат силни. И малките свещици ще се разгорят. Един ден всеки от вас ще приеме своето наследство, останало от световете, но за сега вие ще държите тук, на земята, изпита си. Ще минете през пеща и, щом издържите последния си изпит, ще ви преведат през онова място. Да вземете своето наследство. Казва писанието. Ние сме сънаследници с Христа. Щом си сънаследник, ще вземеш нещо, ще видиш славата Божия, която се е крила. Тогава ще разбереш, защо си душил на земята, защо си ходил тук и там, защо са страданията. Защо са противоречията? И тогава ще кажеш. Великият живот има велик смисъл. Животът е за необикновените хора, смъртта за обикновените. Необикновеният живот е за великите, за силните, за благородните души, които жертват всичко. Целият свят. Сега се нуждае от тия души. Вие, които сте призвани, няма какво да чакате, всички сте богати. Като се върнете от дома си, отворете касите си. Казвате — чакайте, ние сме си сиромаси. Не сте сиромаси, сега всеки ще подпише един чек, ще каже — това давам за Господа, под даване разбирам не материално, а духовно, и тъй нека съдействаме да се проявят и развият в нашия живот всички велики желания и мисли, които са вложени в нашата душа. И Бог, като види нашите желания и мисли, ще слезе отгоре, както слънчевите лъчи. Слизат върху цветята и ние ще възрастнем, ще дадем своето благоухание. Тогава ние и Бог, който е свързан с нас, ще завършим работата, която ни е дадена на земята. После Той ще ни даде друга работа, която ще бъде за Неговото царство. 18 януари 1925 г. София